aitiber Gaurko <laughs> elkarrizketa izenburua 16garrenean agidanez, dizaliteke. 16garren saioa dugu gureko honen bat. Bai. Berezia gainera oso urduri nago mirariren bai. gure saioa dago jokoan edo etorkizun egon daiteke jokoan. <laughs> Ez dakit gure elkarrizketaz bai presioa sartzen daia, eh. Oh, bai, bai, bai, bai, <laughs> bueno, zer moduz da on galdetuko joko, keixo. Osondo. Bai. Bueno, ba, Bera urkezpen apres dugu, Wikipedian ze topatu dugu gure gonbidatua buruz. Hori, ba, horrentxe irakurriko dugu eta gero emango dizugu aukera, bueno, zuzentzeko edo ongi dagoela esateko. Ba, gure gaurko gonbidatua, mila bederatzileun eta irurogeita emeretzian sortuzen ernanin, gaur egun Larraulen bizi da eta Wikipedian Larraul da Rospetsuen zerrendan dago. Bertsolari eta kazetaria da. Hernaniko langile ikastolan ikasi zuen eta Isia irakasleak bultzatuta bertxo eskola nasi zen Joango Uriarekin. Ondoren, berare ere izantzen Hernaniko bertxo eskolakor irakasle eta bertxo udalekutako ere langi... begirale. Ikusentzunezko komunikazio ikasi zuen Leioan, baina ikasketak hasi eta segituan hasi zen Argia Astekarian lanean. Berandu egiko egun programetan esan zuen, gelditu makinak. Gaur egun argiako zuzendaria da eta gaitzer didu izena bere blogak. Esan beharrik ez dago, gure gaurko amapola morea, ba emakumea dela, ama, alaba eta aizpa bikia. Besteak, beste. Estitxu izagirre, gauza gola dira edo ez. Jo, ezin, zehatzago, iaia, ba, nire eskela irazteko ere, da zuen. <risa> bueno, Ekarba guztora gongo nizege. <risa> Pasako ez dugu nago ez duaz. <risa> bueno, e, torri, gure saio honta, ezagitzu urduri zauden, gu bezain urduri ez. Konpainia nian sentitzen, ez, eh? eta... Urduri izan dugu, ba... Argia sariaren presioa jarriko izu golako. Hola, Argia ta Argia sirati esan dago, Mirari. Beste lentzulek izango uteta ta zer geditu da urte hori ba. Hauxe. Argia saria kan moreak bezain kotxizatuak dia eta bueno, ba, segi segi merituak ira basten, eta izango dugu baitare kazetarien artian ai giela, eh, Argiako kazetarien artean jun geala. Bai, guk saio bai. bat egiten dugu. Oh, propaganda. <laughs> bueno, ba, elkarrizketekin hasiko gea, ezagut, serio oro umoretikan. Reyes Carrerek e, galdera bat utzizun zuretzako jakin gabe e, zeintzinen zeintzen gure gonbidatua eta hau ze utzizun Emakumea Chinatar bati nola esplikatuko sineak e, nola bizitzen gean emakumeak Euskal Herrian Ba hau ze Reyes ez utzitako galdera esitzu <laughs> Reyesek sentzigun Chinara joan zela horretara Baina gero ikero esan txegun. Eta bat batean, bota berda eta dairena, ez? Eta motxean dairena. Ai, ba, nola esan. Ba, behar bara bizi gala ametxetan, edo kristalezko pezera baten barruan pentsatuz, ba, emakumeak bizi daitezkeen leku honenean bizi garela, PESERA hortatik gainerako herrialdetako emakumei iaia parra eginez eta pitartean PESERA barruan ba munduko beste emakumen muga berdinak ditugularik, baina beste, beste forma edo bai, beste edo adibide batzuk hartzen dituztenak. Hortxe, aungi erantzuna. Baina, bai, galdera selebre bat bai. eta erantzun moro <laughs> Bueno, erredaktore e bai zuzendari ez, Marijo Deograziasek e, idatzitako artikulua argitaratu zen uten argian, 2008ko ekainan amaseian. Taranon, teiruegune beranduago, argia.comen argitaratu zen. Argiako zuzendariaren lekukoa pasako dio Xavier Letonak estitu Geizagirrerri. <risa> bai, bai, dijo que han sido babixatu. Aisko <risa> <risa> <risa> estimatzen dugu kolaboratzailea, kazetaria eta, bueno, feminista da eta hemenikan eh ba muxu handi bat. Bani hori. Eta baina bueno, ba notiziak ematen dira manberrian egunean eta bezperan ba ezin dira susmoak eman. <risa> De nada en su cargo dozu. bai zuzendari es edo zuzendaria zara. Ah, ez oso garbi, zuzen naizela, eh, noski lanoski bai ez, zeratik ez, ez, eta eraberean ba, bai konbentzituta ba, egia dela en, enpresa bat segundola antolatzen dan, lanan nola dagoan, e, banatua, antolatua, egunaren orduak nola, nola iten dan lan enpresa batean, ba, emakumeek badaukatela sarrera lanpostu batzuetara edo lanpostu guztietara, edo ez atea itxita daukaten eta suerte handia kontuatzen zea, ba e, urtetan eta urtetan egindan lan antolaketa, gizarte ikuspegia, nola taldea nola funtzionatzen den, en, egunero guretzako normaladian gauzak, ba suerte handi badalaia esan holako enpresa batean urte askotako holako tradizio bat egotea, ez? eta gurean Lan orduak, esk e bakoitzaren laneguna norberak antolatzen du, badaude bakoitzaraki ze lan entregatu behar duen zepetarako eta bilerak noiz diren. Eta hortik aurrera badira goizean oso goiz direnak, badira gauean oso berandu oheratzen direnak, baina norberak erabakitzen du bere bizitzeko modua eta argian hori posible da. Eta baditugu ama ez izatea erabaki dutenak, ama izaterak dutenak, hiru medun aitak, bueno, Eta, zentzortan, ba, e, aukera ematea zure bizitzako proiektua, uztartzeko lan batekin, ba, egia esan lujo handi bada. Dirutan ordaintzen ez dana. <laughs> Eta ez da, dirutan ordeintzen edo da. Olo, esaten duzu nahen arabera ez ditxu, argiako lan talde erantzatezen sok bat izan, emakume bat zuzendari izatea. E, zinundik inora, gainera, argiako lehenengo zuzendaria emakumea izan zen, Habitu. miren jonea zurza, bai. Eta, geroago ere, Garbine ube da izan zan zuzen daria bere garaian, osake ni berez izatekoz hirugarrena naiz, baina esaten diz dute, edo gizona izan zuzendari dari, hori badauka bere importantzia, maila simbolikoan, baina batez ere da e, lan antolatzeko moduagatik, gure enpresan oso posible dala ba umeak dituen persona batek ardurak hartzea. Eta inkluso ardurak hartu eta egun erdiz lan ahite, hori kompatible da gurean, eta edo zen enpresetan ez da... Ez da lagertatzen. Nolako argia utzizizun eh, Javier Retonak? Bueno, Javier Retonak ez du argia utzi. <laughs> Beraz, en, da, gure beste baloretako bat, ba, redakzioan lau zuzendari gaudela. <laughs> redakzioan dago Pello Zubiria, redakzioan dago Javier Retonak, dago Garbinobea eta redakzioan dago ni. Eh? Zorduan zuzendari izan dakoak, usten degunean kargu ba, pasatzen Eh, ez dakit, repsoleko muru izatea, edo ez gira pasatzen, eh, ez dakit, kasetaritza beste enpresa batea, segitzen dugu kasetaritza egiten, ez? Eta, orduan, ez da, enpresa ez da batetik bestea pasatzen, baizik eta denon jarretzen dugu bultzatzen, aldatzen dena behar da ba, momentu hortan, karotik lehen lerroan tiratzen duen belaun aldiai ematen zaio releboa, ez? Eta orduan, zentzu hortan, eh, ba, uste dut oso garai, Honean eta izatekotan xamurrenean tokatu zaigula gure generazioari relebo hartzea. Badalako enpresa bat talde bezala urte asko alkarrekin zena, beraz e, lan egiteko modua eta oso jarreta dagona, e, kolaboratzale talde zabaleta sendo batekin, e, irakurle fidelizatu izatu batzukin, e, azken nengo urtetako lanari eskerrak, ba bueno, tarteka egiten ditugun lanak entzuten dira, han edo hemen, edo bueno, jendeak ondo baloratu du edo sare sozialetan eta ere, ba, bueno, zentzuertan jendeak irakurtzen gaitu edo jarretzen gaitu, beraz, ba, oso pozizio nebada komodoan eta inondik inora lohartzeko hartzeko gabe edo aldala oraindik indiketa aurrera egiteko ilusioarekin eta ambizioarekin. Ba, ez ditugu jakin izan dugunez, ahin egoera osasuntxuan edo, utzi zuen eh, Xavier Lehtonak zuzendari postua jakin izan dugu, Menu infantila, espagueti eta eskalopeak jatari utzi diozula. <risa> <risa> <risa> <risa> ba, bueno, eskoinek eren guztora jateiktut, eh? Egia da, guretzako ediz bazkaltzeko hortua, ba, bueno, hori da, bakitzen bizi estiloan, ez? Eta niri gustatzen zaiz bazkaltzea patxadaz, lagun giroan katxondo pixkatekin, eta guztatzen zaiz lan ateratzea bazkaltzeko. Eta niretzako hori da, momentu bat, eguna, pixkat, beste subidoi bat emateko, orduan, goiztean egiten dezudanean aldezuna legin jaundiena eta konzentratuena, eta eguerdean, venga, pixkat, e, ba, ez dakit nola esan, ba, desfoge bat edo erokeri momentu bat, arratsaldeari berriro ekiteko, orduan, pues, bai gustatzen zait, platerean eta exerita, eta ordu bete pasatuz bazkaltzea. Egun urtera iritsi nahi zute, argiak, e, 2008 beteko etxu edo beteko lituzkeun urte, baina iristea bakarrikan ez da? Ez, batetik iristea asko da, guretzako urtero eh, erronka da, venga, beste urte bat bizidik, ez? Eta, bueno, esan dute argiaren aldeosa suntxua esan dut, esan ezakien, ba, edo zain Euskerazko komunikazio proiektuk eta argiak, ba, urtero bizidala, eh, Bueno, eh, a ver, ba coma ola pi pi, den les atendan. Coma <risa> den irudia, ba hor eh, kontu ekonomikotan, ez? Beti da pi, eta horrek esan nahi du, ba cero, o sea, eta hori da garipen handi bada, ez? Eta orduan ba benga ber 90% urturrena coma gero hortan, o sea, urteroz emaitza cero eginaz iristen garen eta ez minus eginaz, ez? Eta orduan iristea bakarrik ja asko da. Baina, bai, leheno komentatzen genuen bezala, anbizi ba, da dukagu, eta e, sinisten <coughs> dugu Euskal Herrian, Euskal Lunek, ba, gero gehiago irakurtzea dituztena Euskareazko produktuak, eta guk ere pixkanak joan behar degula gizartean gero zeta gehiago iristea jende gehiago horen argia izan dadila herri mugimenduen eta referentzia beraien lana e, gizarteratzeko kultureragileena, kulturara gileena, izan da dilagaleku bat da beraiena beraien berri emateko eta jendeak e, sentitu dezala argiatik jasotzen duela ba, eguneroko den berri eta etorkizuneko pista batzuk ere jasotzen dituela. Miak uste dut ez ditxua ipatu zuiz bat eta izan daiteke giltza errikomunikabi dintzako, ez ez estankatzeko eta da ambizioa. Egal hori da e, eguneroko egonero beharden indarraren iturria edo ez ambizioa edokitzea Ba, nikuztuz edo zen edo zen eta kazetaritzan edo zen kazetarik badaukala eh aber balorpen txikietarako grin hori barruan ez ba bat lortzea edo elkarrezketa bat lortzea lortu duzu elkarrezketa hori ondo ateratzea eta igual ordura or, arte inork, e, inork idatzi ez ezun zerbait idaztea ez bueno dia, Gauza txikiak, baina, baina lorpenak dianak, ez? Haundiagora eramaten baldin badegu, ba, ez dakitze gai diburuzko, en, esklusiba bat, edo inun azaldu ezdan zerbait, edo beste medioetan bai, baina euskeraera gukitzu ditu izan dakoa. Ah, asko zabalduko dana en, en, gizartean, batean edo bestean. Behar bada, gai bati jarraipen egiteko modu bat sortzea, behar bada, medio desberdinak eta berriak eh uztartzen joatea ba bidiotan e, aurrera pausoak egitea formatotan humorezko saioak ba, mirarik eta intzutena bezalako umorezko saio batekin eitea bueno eh ambizior dezite saio ostatik ez nazioartera pasatzea momentu jakin batzutan ba gaia pilpilan dagolako eta horre honduarako zuren medioa ez eta horrek ez dauka ez dauka mugarik esan dut herrikomunikabide batek berdin lortu dezake nacionala dan gurea berazalako komunitateak berri lortu dezake, blok batek lortu dezake eta en, azkenean da etengabe ematen dizuna poza lanera joateko egunero, ez? Zerbait lortuko dezun ba, sospetxa hori, ez? Askotan erabiltzen den egon da, jo, ba sentitzen naiz e Eh, Idaileak hamaikako pilotu hori bezala, di bakarri dakit zer, eh, zer montatuko dudan, ez? Eh? Eta, bueno, ba, ba, bai, ilusio edo, irripar maltzur horrekin lanera joatea, ba, bai, beharrezko da. E, argia, azken urtetan ez da astekarri bat dakan webgune bat bakarrik, ez? E, astekaria gauzaba da, baina webgunean lortzen aizeatena, erreferentzialtasun oire bai, harri e, garria da, kanpotek ikusita behintzat, E, gustagarriare bai eta ohi zabaltzen aizete. Bazu bueno, ba, eskerke asko. Hampo <laughs> <laughs> hori eraango etxea eta zabalduko eta argian. Bueno, horren ba, berdina da ez, logika horrekin lan naiten dugu da, e, bueno, zer egin nahi dugu hor irudimena da daukagon muga bakarra edo irudimena da gure tresna. E, internetek ematen du aukera e, oso baliebide murritekin, irudimena arabera kolpeak emateko, asmatzeko eta zehatzeko, hortan adibidez gure enpresaren neurria oso gokia da hortarako, enpresa ertain batu gea, hogeita bos langile eta kasetariak bat kontatuta ba izan, baina izango gara ama bos bat edo. Hortuan, neurriko enpresa bat erabakiak hartzeko azkartasuna hundidakagu zen zurtan zen, eba ditugu iritziak jakin iritziak hakin, hamar minututan egin dezakegu horrelako e, erabakiak hartu ditzakegu, eh? eta ulertzen dut enpresa handiagoetan gauzak bestera baiten diala eta enpresa txikiagoetan beharra da, ba baila bidak murrizago da diala. Ordungo sentitzen gea, kontxe, ba, oso neurri egokia daukagula eta ez egula inungo konplejorik, beldurrik, ez ez eink ezakegu erabakitzen denen guztia, eh? Ba, jazta, talde barruan bildu, indarrakartu eta erabakiakartu eta zentu hortan hausar jokatu dezakegu. Eta gero, ba, bueno, beti da bide bat urratzen ari dana interneten, ez? Hor ba, etengabezuaz pauso txikiak ematen eta ikusten duzu, ze pauso errepikatu, ze pauso pizka taldatu eta ze gauzaten atzera egin, ez hor duan. Hor, eh, experimentua libre, baita ere eh, oso zabalik munduan egiten denera eta kopiatu, ose askotan, eh, Ja, polbora inmentatu dago, ez dugu etengabe formulak asmatzen diibili behar da ba, ikusi bestek zerra egiten duten eta gustkoa eguna zuzenean hartu eta kopiatu eta aurrea. Urte asko dramatzazo Euskal komunikabide esparro horretan gainera esan bezala astekari ba, bat izatetik gunnerokoere bilakatu da e, internetaren bidez, beraz e, esan genezake... Egin batean, egunkariare badela e, internetera behiratzen baldin badugu, sí. ze karpen egiten dio argiak Euskal Esparro komunikatiboari. Sí. Bueno, guke, justu ez txaz dauka gure eza, eta bueno, egunkariari errespetu osoakik, ez naiz hor sarture ingoz, ez dakindik ez dakit, dakit egunkari batzera nola funtzatzen honez. Guria da oso papera asteari lotutakoa da, eta internet, bueno, momentuari, e, ez dakite aktualidadea esaten diogu interneti, orain, aktualean nungo den, ba, bai, egunero berritzen dana da, eta pixkanakabe harba da, ba, askoz gehiago berretu beharko dena da, egun baten barruan, ez? Baina, ze karpen eiten diuen argiak? Ba, ez dakit gu guren, baloreak edo guren hildoa zein den oso garri daukagu, ez? Eta batetik badakigu, ba, en, gu euskeran zentratutako proiektu komunikatibo bat gehala, beraz guk euskerari jarrepen bere zeiten dugu eta euskaraz ulertzen dugu gure modua mundua, edo munduan egoteko gure lekuatan modua euskera da, hortik iten dugu lanera bat. Eta bestetik, en, bueno, lurraldetasunan aldetik, Zazpil lurraldetan unhartoeko nazio osoari begira publikatzen dugu, eta bestetik, ba, bueno, gure baloreak badia, en, bueno, gizarte, justuago bat, ekonomikoki, obeto banatuko dana berastasuna, naturarekin izango dana errespetuzkoa, en, eta pertsonen arteko berdintasuna, bai raziala, bai generoan aldetik, edo seksuen aldetik, eta hori dena pixkat, hori duna, edo zentzurtan beste mundu baten aldekoak edo bagea, ez da? Gure hilduako iek dira, eta hortan saiatzen gea buru behar di. Blokkomunitate indartxioa teba zute, e, bertako kazetariek eukitzi ez gain, bueno, e, lortu ez dute, kanpotikane egen dira, e hurbiltzia zero saborrena aipatuko nuke pilpilian dagoen gaia delako ta esan genezake argia dela ez zero zabor mugimenduan ahots nagusinetako bat ta ez dakit orregatika izaten e, aztertzen lantaldea sailka baino gaika banatzea sí bai, eh, bueno, pello zubiri aborre, zer aborrekin batea dagoen hitza eh, ez, eta izena, eta lehen esan dakoa, zuzen dari izan eta zuzen izan ondoren, ba, bera ambizion nagusia izan duela, kazetari izatea ez, eta venga, Kazetari izan burubelarri beharri sartuta, eta askotan zentxezua, ba, bera izaten diot ganea, joe, pello, gugukatzen dugu egiten, bost urte barrazuk egiten zen ez, eta... Eta hontan ere, bai, bai, bai pelio izan zen justo blogen, bloge, lehenengo bloga irekizuna argian, pelio izan du zen, bueno, bat etik, blog batetik, blog zehatz batera pasatu zana zero zaborrena, eta pelio izan zen zero zaborren hor, benga, eman eta eman eta eman, eta bueno, ba, erakutsi diguna, gai, bat egitek, gai bati jarraipena nola egin daiteken, ez, behintzen modu bat, ez? E, Beren blogan bideaz ikusi daiteke, bai, bai, bai kasetari bat, Gai bati egin diona jarraipen aldik eta zehatzen na, eta, eta hor bide bat ikusi genuen ez, eta esaten genuen bai, ba, ba, behar badak azetari bakoitzak e, eraguzetako gai erantzun beharrean, Ba asko zu beh da bakoitzak gai bati edo biri edo hiruri jarraipena egitea, orduan eta gehiago sakonduko delako, gero eta da gehiago ezagutuko dituelako zein dian gai hortako aktoreak edo personaiak edo harreman zuzena izango delako beraiekin eta gu gure irakurlei eman nahi diogulako aldiketa eduki sakonena, ez? Aldiketa selekzioa, osea, astondetan zer da, e, zer da jakin berduzuna, ez? Eta bueno, aldiketa edukiak ondoen delaisonatuak eta behin emataitugun eduki alik eta sakontasun gehienarekin. Zuk zauk ere ez ditxu bloga ba daukazu, kazetari gazetari gehienek bezala argian, gaitzer di du izeneko, izena, eta bertan ere, ba, feminismoa, e, eziketa, lurra, aipatzen da, ze sentitzen duzu edo, zer sentitzen duzu gero e, sare sozialetan jendeak e, batxe egin dut edo bertsiotu egiten duena, ze zehirak bat dauzkazue. Bueno, va esan, hori da seguruko posa caseta ya llenzat, es. Eh, zueki irratean seguruna entzulen feedbacka handia jasoko duzu, eh? baina emain croquetas jasot zituzte, ez. Ya hori, hori beste más lavada, creo que está naia ollona. <risa> Pentsia ba, ez tekari batean idazten dezuna, irakurtzen da, normalean, etxean, pausatuki eta gaur egun, gara batean da bai, gaur egunen inork ez dago papera eta boligrafo hartu eta karta bat bidaltzeko ez da, zure ez dakit, bizitza alaitu dizu gazetariari ere ez denokin bidaliko olako zerbait. Eta telefono hartuta deitzeko ere ez dago, eta orduan duan, ba, oso zaila da, e, paperean argitaratzen den feedback hori jasotzea, ez? hendaleratu zaion artikulu hori, ez? Eta berriz internetek hori da ematen duna, ez? Orduan, e, gutxita baina jasotzen dira erantzunak, ez, edo komentarioak. Edo esan dezuna Twitterrez bakarrek zabaltzak erakoisten du pixkatze. Eta hori da poza pozaundiak azetailariantzat eta eraberean da pista oso hondia. ikusten duzu, momentuan ikusten duzu, egunean bertan idatzi segun zer gai eta zidatzi, ba gai batzuk badokatelak tira geiago beste batzuk baino. Edo behar bada gaia ez dakit, baina aukeratu duzun titularrak ere galt gantxoa gehiago eki du gutxiago, edo gai bat lantzeko modua, behar bada ikuspegia zen originaga edo eman duzu bideo baten da referentzia edo ematen dizkizu asko jendeak zer nahi duen eta eta bai, nondik jorratu dezakezun zure irakurreak nahi duen hori ez, eta kasitarioan lehenengo helburua hori da, osa, gure, gure irakurreak gure hartpide dunek zer nahi dute hori asetzea ez. Askatasun ondileagoa emateizu e, blogian idaztiak? Auskoz, <laughs> bloga bada oso personala, en, iaia da Norberaren kuaderno bat eta idatzi dezakezu inori barkamen edo baimenik eskatu gabe naidezuna ez. eta, eta jendak ere erantzun dezake nahi dugu ustia. Orduan, bai, auskoz ere libreagoa da bloga. Lehenengo abestiakin, jungoea, e, ez ditzu, aukeratut zuzu bila abesti eta kukutza hiru abestia ja, aukeratu zuzu beste, zer gatik? Ba ez dakit, nahi indarra hondia, indarra hondia ematen dit, kanta horrek, etxean jartzen dit, eta esan edo pixkat edo baju edo pozen dagoen lan, ozak, sea, askotan. <laughs> eta ematen dit e, indarra eta, bueno, En bizitza bai lotu izan dudetolako proiektuekin, ez, eh? proiektu taldean egiten diren proiektuekin, izan bertsio bat, izan eskola txiki bat, izan argia bera, nik ero horrela ikusten dut eta uste dut ba, ba, bizitzan aurre egiteko eta, bueno, motivo oso polit bat dala, ba, ba, bueno, elburu batzun inguruan, jende bat bildu eta proiektu bat elkarrekin lantzea. Ba, elkarrezketan indartxu jarraitzeko, oizia hituko dugu? Gaukakada toz, teiru munipal, txauko bat ikatxe, fenomenos Beti zuen hande, eskutik eltuta daute rap tarre kalde Beti berdin, ala eres berdin, hoitik berakak, hora beti Ainbat kultura batutak barruan, erreke erreari emateko gutxa Hame txak lortzeko komprobesua, txutik irauntzeko borbortasuna Ocupa bidea, suzena xurea, esalauten kontrako joka bidea Eta dugu pasioa jarrera osoa berreskuratuz, pertsona bat, etxe bat Kapitalaren embeko mundu honetan, ambar jabedun baina mutxin gira Zer, hemen dikitxan, errekaldetik, nola Ngoatxe zitateia siniesten, txemak urteko txabarruan Dikoetago gori utxikukutxa Gau faraka ez natruz galduri gaudenak Gau faraka ez natruz lotan gaudenak Ez ditzuzu argian ikasketak bukatu baino lehen hazezenen lanian, ishiarrekin? Bai E, bueno, Asi da behar depoletia izan zen, e, antolatu zuzen Euskarazko prentxaren e, bueno, itzaldi bat. Goatzen aiz antzidela Martxelo eta Mendi, Ida Zabalbeitia hor duen Lui Arreko zuzendari azalako, Zubiria eta gelatik joan gineen iru lagun. Eta han publiko artean gondela Pello Turrizitzea da, eta esantzea zu gertan, bizizea bai eta... Zer eiten dezu hemen? Eta, bueno, ba, kasetan ikasten da, ez ez, unibertsiadean ez ez du kasetan ikasiko, eh? Etorri lehen argiara eta hasi kolaboratzen eta horrela hasi nintzen. Eta, bueno, esan behar daukat bai, garai hartan, ba, e, unibertsiadean ikasten genuen jende gehienaren elburua zela eta bentsartzea, eta bitartean euskerazko beste medioak eta herri prentsa, ba, ez zegoela gaur bezain en, kotizatua, ez? Eta horrean, ba, lekua zegoela. Gaur egunean berriz jaikusten dut zenbat jendearian ikasten unibertsitatean ze prestatuta dagon benetan, osea, nahiko gainitzukendan gure lantaldean eta berriz ba, ba, bueno, ba, egoera da krisiaren ade, da dan bezbelakoa ta oso gogorra da ba jende guztioi esatea, ba, ba, ez dago momentu hontan e, lanposturikan, ez ta. Eta bueno, beste gai batzuk zian eta ba horrela sartu ginen. Eta peiok arrazo izuen, universidadean ez da zerrikak di, jas, maten diotarra zeia e, peiori zuzenean, eh? baina elkarrizketatu azuzare hor duen, zuri galdetze izu testu. Bueno, universidadean ikasten diak gauza esko, seguruna bizitzari buruzkoak, eh, gizarteko saltxe buruzkoak, eta, bueno, nik universidadean aldarrikatuko dut, batez ere zere, E, Leister da Torreren Unibertsitatea Reformarekin eta Boloniarekin eta Zarekin ba elitearentzako bihurtu nahi eta ja matan duenez bukatu delako gizarte osoarentzako atxeak zagaldizkoan unibertsitatea, ez? Orduan uste dut ona dela adintarte hortan, bueno, ba denbora bat hartzea ba, irakurtzeko, eztabaidatzeko, hainbat gauzei buruz filosofatzeko. Orain, kazetaritza kazetaritza, zorrotza zorrotzagoenerkoa gure garaian E, praktika bintzatzen asko egiten. Alegia, kanpusean ikasten da, baina ikasgela barruan ez? <laughs> eta ikasgela barruan teoriaz asko ikasten da, osando dago, bueno, hainbat gauzaz, bai, irakurri eta teorizatzeko, baina azkenan ikasi-ikasi, bai, lanean astean ikasten da asko. Eginez ez ikasten da ez Horixe bera. Eta norke esango zizun zuri, hitzatik e, kultzera aurkezten e, bukatuko zenuela? <laughs> Ba, egia esan hori izan zen beste, beste txiki bat kumpliutakoa, ez? E, nik ikusen zutekoa ikasinan, gustatu-gustatu telebista asko e, gustatzen zaidalako, ez? Eta hor duan, ba, bueno, argian barrun, jo, e, ze nolako ametsu bat, ba, noiz baita telebista aitea egiztea argia barruan, ez? Eta hor ere esan dugun bezala nola talde txikiagean eta erabakiak hartzen ditugun ba, pin-pampun, ba, horren animatu ginean eta horren, ba, besa honia izan zen, orduan horrelako proiektu bateako zehotze duzu, ba, lagunekana. Eta horre esan genuen, jo, ba, aginda bilinfo zazpi ratian, eta, bueno, ikusi besterik ez dago persoana salauagorik. horik, <risa> esan, jo, ba, eginek, bai, eginek eman modi honi sekulako gatza, eta bestetik, bideo oza, berzoen aukerak eta egiteko irudiak pasatzeko eta hori, Jesus Mari irazu, Ba, ba, bueno, familiako adudana e, bertu eskolako lagun bila izateaz gain, ba esaten geno jo, ba, irurak biltzen bagara bea bertua.cometik, egin infozazpitik eta ni argiatik, egin dezakegu programa bat gure neurrikoa txikia, eta ere berean, ba, iru medioen arteko harremana hasi ez, eta hori ere argian bada gure filosofia bat, ba, medioen arteko harremana e, bultzatzea. E, Espantzaten egin zen, medioen ar, e, arteko elkarra nadiozunean, eta pizka argiaren etorkizuneko erronkei eh hori eh gaurgon aktualitatean dago, ez? Ta, ba, ezegitik parraldean ere sortzen e, ari da 2013garren urtetik ba, hauan bilori gabe saioa eta arteka argian ere zintzelikatu izaten dena. Hori izan daiteke etorkizunetako gilt bat, eh <laughs> bueno, karrena, baina galdea sailago itza. <laughs> Bai, bueno, guztiak ze zertan oinarritzen gea, eh? Eta setanego, bueno, ba igual, e, filosofia berarekin lanean gabiltzan medio desberdinak zorionez, eta zergatik ez ditugu indarrak biltzen? Ba, en, alegin gutxiagorekin edo aleginak, e, elkarren aleginak biderkatuta, ba leku gehiagotara iristeko, eh? Esanendu, denak kubritu berdugu manifa berdina ikuspegi berdinetik eta eta bakoitza beren medioak jarriz edo edo bateko burtzen mani badu manifa osandu, ba beste batzu zuzergatik ez dugu horren berri emango gurean, eta horrela, gu justo kopi-left e, filosofiakoa gara eta uste dut horri atera behar dugula probetxua, ez guk egiten dugun guztia jartzen dugun gizartaren iskura uste dut egurlako e, euskara lehentzat ekarpena undia dela e, zabalpena eta zenbat eta gaiago zabaldu egilietza abetea itortuta, gu erre horretan seatzen gara besteekin Ba, ba denontzako hobe, Eta orduan ba bideo horretan doa zen, eh, herri baita komunikabidea publikoak ere edo, bueno, ba, zergatik ez besteena hartu eta horrela osatu elkarren elkarren eskaintza, ez? Webtelebista saioekin jarraituko dugu, ezin dugu aipatu gabe utzi beranduegi eta Twitterren beranduegi 2.0 eskatzen ari dira. <laughs> <laughs> segi segi eskatzen ze presioak egiten du bere lana, eh, bisaten dizu daietz. Bai, gurean bueno, ikusten dugu hor sazan eimarra dagoela derrigor, ba, dagoela, en, bueno, badagoela eh bueno, bat, eh, euskerazko umore ba gordinez, orrotzak kritikoa naiden bezala deitu, aktualitateari ba beste vuelta bat Eta hor badago ere bat, eta horri heldu eh, behar horri ere, Ez esan dugu hogeita lagun garela lantaldean, eta, bueno, dozkagun horronkeak ez dira makalak, baina hori bada gure bihotzeko proiektuetako bat, beraz, ez dakit berandu egi berandu egi izango den, edo, bueno, beste izan bateko, programa beste bat, edo izango te den baina, zerbait zain? Egitaz berri ez gain, jakin dugu barne antolak eta aldatzen, zabiltzatela, googelizazioa ere esaten altzaiola eta filtrazioa jasoitugu ea amaka jarriko duzune, edo ez lagu lehenka aldena. <risa> <risa> bat, pentsatzen dut, zuri informazioena pasatu dizuna, dala, edo bat, ankutxik, e, redatzen behar, ankutxiki biltzen den, e, oietako bat, edo bai, bai, badabi lalako, bueno, lehen esan dugu, ez gurean lan modu edo filosofia bat, badagoela egun erokoan, eta bueno, sorri pues, egia esan, ba, gero zetan lotxagutxiago daukajendeak hori aldarrikatzeko, eta beraz, bai jarne dugu gune bat, bihar bada, balasaiago egoteko, eta hitz egin ere bestera batea daiteko eta hori gauzak. Barnean ba, tolaketa batean, bagabiltza sartuta, batez ere, ba, internet eta papera, pixkanak agaruz eta pauso gaiago ematen ari garena, formatotan eta e, lanean, ba, hor aurrera egiteko horrendik eta gaiago, ez? Eta denesan ez duen bezala, e, kasetari bakoitzak gai baten jarraipena edo iruren jarraipena dezan medio desberdinetan, ez? paperan interneten, bideotan, bueno, larrunen, ba hori, e, hor pauso bat emateko edo realiade bat horrendik eta ondiagoa izateko, ba haria pixkate, bai, lan haitiko modua eta aztertzen, eta eraberean, ba, bueno, aztekariaren, e, bai, aztekaria bera ere ikusten, ba, nola egin ote dezakegun, e, internetekin narreman ondiagoa izan dezan. E, Hemendik ere eskatu dezakezu zuru mirari hola eh, leio bat irratean edo googleizazio espazialean. Bai, bueno, Nikantzen leio bat badak at. Ondoa, ondoa. orri bate tabakarra, baina bueno, gure entzulek badakite, eh, horren berri ematen du baten batek egunero. Daiorik <laughs> ez dugu igualdi ez bueno, Esto <laughs> jaqueque. Sí, es pixkat, e, ze, claro, beste gai batzuk ere irrate bar ditu zure, baina argiarekin bukatzeko batzu pentsatu batete pelota egiten ari. Argia zadia jasotzeko baina. Argiako irakorle bezala, e, uste dut e, lortzen duzuela lurraldetasuna benetakoa e, islatzea ez, e, Alegia leku batzuk eta medio batzuk irratti saiio batzuk ere alegintzen dira Nazzionalimaininaako ikuspeie esaten, eta horrela lan egiten baina soritzarrez oraindik ere eh lapurdi basena forratzea zuberoko informazioa Irlandakoa e, irlandakoa balitzezela sartzen da ez eh kronika eta e, zuenean eh iruditzen sai beintzat eh bat dagoela Bueno, ba egu, eta sin egiten dizuegu oraindik eta gehiago izango dela. <risa> Ze, bueno, en, bai gure eiten den urtean zeharreko piska gure buruaren valorazioa ta gailten dezugunea saiatzen gea datutara eramaten hori dena, ez? Eta kontabilizatzen da ezutan. A ber, e, zenbat lurralde bakoitza zenbat atera dugu eta nola atera dugu eta horri pixkat saietzen gara gure burua ispiruan aurrean jartzen ba, aldan eta errealitataren ikuspegi zorrotzena izateko, ez? eta gure oso garbi haukagu dala gure onarritako bat, hildo nagusitako dala lurraletasuna, eta bokazio daukagu orainik eta gaio parekatasuna lortzeko. Ze bat ditugu bueno, otena dauzkagun mugak, bai, ba, egia ba, da, administrazioan aldetik ez da bat erresa edo zen reportajetan, badatuak datuak eskuratzea, ez? Bati deitu berdi ez zu erakunde batea, eta bestean erakunderik ere ez dago, baina deitu berdi ez zu ez dakit nungo herri mugimenduri, eta, bueno, hori or, daten non e, borroka, ez? Baina hortaz gainere, ba bueno, badago eh, langileak nungoak diren, kolaboratzaileak nungoak diren, pixkanaka egunerokoan ze ze informazioan manejatzen dugun. Asko postutzen naiz, eh, bueno, ikusten baldin bad bueno, ba, ba, eh, gutxieneko batzuk ematen dituela edo asetzen duela pizka bat eh, denen berri ematen degula, baina gure bukazio da hondik eta eh, oreka handiagoa lortzea lurralen artean. Eta parekidetasuna zaintzeko alegina ere egiten duzue. Eh? Ba berdin goza bere esan dezakegu zer bilera beretan aztertzen da e, metodo berberarekin eta bi gaietan goaz irizpidea jartzen, eta, e, edo irizpideak jartzen dira eta jartzen dira bitartekoak edo bestera guztema dugu eguneroko tasunean espontaneokia ateratzen zaiguna hori ba, osoa desorekatua da, ez dornuan bai jartzen ditugula venga, ba, e, bai lurraletasun eta bai jenerari lotutako ba, e, neurriak, ba, ber kolaboratzaileak lotzerakoan Bakuitzetik hainbeste e, behar ditugu edo personaliak aukeratzenakoan, bai, bi irizpideoiek oso begien biztan auki ez, edo horreko zeak hartzen ditugu. Eta, bueno, pixkanak hazoaz gainera konturatzen, kasetaritza hobea egiteko direla, bi irizpideoiek. Benetan, zenbat eta gehiago ezagutu Euskal Herri osoko realitatea, Euskal Herri osoko adibideak eta Euskal Herri osoko esperientziak eta pertsonak, Euskal Herrria osak irabazten duela. Beraz ez dala e, ze ondo iparraldeko irakurleak. ez e, Ze ondo Euskal Herrria gai baldin gara iparraldean gauza hainbeste gauza interesant egiten diak ekartzeko ez. Eta berdin e, emakumeen kasuan nola, zenbat gaiek zenbat irabazten duten, emakume ikuspegia sartzen degunian tartean ez. E, gai hortan deskubritzen ditugu behar bada, datu oso berri batzuk izan daitezkenak adibide bat jartzekotan, Ba, eh, paak edo Europako legeak nekazaditzari buruz, esan ezak ez du. Ba, gai hori izarekin dago doluetuta, joa, ba, nekazaditzarekin, lingurumenarekin, eh, likadurarekin, bai bai, eta, eta generoarekin. Ez Diru lagontzaietatik zen badira emakume basertarrentzako eta gizon basertarrentzako, ez da? Eta sartzen duzu gunean alda hori, sartzen duzu ikuspegi feminista, baina sartzen duzu zen nekazaditzari edo bultzatzen ari dan Europa, ez da? Ze gizonezkoen gan, edo gizonez, gizonezkoak jabe izan diren nekazaritza, produkzioak eredu batekoak dira eta emakumeak jabe izan diren e, produkzio ereduak beste batzuk dira, ez? Eh? orduan beidaz nabata berazten den nekazaritzari buruzko ikuspegia ere, bai. Espontanitatea bertsolaritzaz galdetzeko gautzeko <risa> egun, ez? <mirar. risa> bai, bai. Ez ditu zeraitik esaten duzu sozidadeko bertxolaria zarela? <risa> <risa> <risa> Plazakoa beitzatez nahi zelako. <risa> <risa> ez eta, bueno, sozidadekoa bai, esan edu nik nire Ez dut esango maila ona, baizik eta nere, nere onena ateratzen zaidala, ba lagun arte txikietan, soziedadea bezalako giro ja piskal berotua dagoenean eta transgresioa eta hankasartzea eta beste goza batzuk ba babaimenduago dauden satan lekuetan. Bueno, bigarren abestia intzongo dugu jarraian, aukeratu dezuna doinuagatik, e, Mikel Laboan txoriak txori. Ez, letragatik. Ah, letragatik. Doinuagatik beste bat gaizkulertu nun bai, hordun. Bueno, bai, hori da. Eh, batez ere egoak eh, itzagatik. Eta, bueno, ba, sensazioa daukadalako, ba, pertsona guztik, ez? Bizitzan, ba, ba, goaz pixkanaka eh, egoak irabazten edo mungo batzuk gainditzen, ez? pertsona bezala, ez? Eta, hor, horrelako ba, muga batzu gainditzea kosta egiten da. Askot goixoago gaude betiko lekuan, ez? Eta salto bat ema berdanean eta zure muga batzu gainditzu darrean, ba kosta da, beldurrak ere sortzen dira. Normalean muga horiek, ba, bueno, gizarteak ere e, laguntzen ditu, ez? Mugak eta badaukate konbikzioa, ba, maiten autenek eh salto bat ematen degun bakoitzean gehiago maite gaituztela edo benetan maite gaituztenek libre nahi gaituztela. Eta berdina esango nuke harren manetan, ez? Ba, zamat eta ego gehiago eman aldamenekoari edo zamat eta liurrego utzi, ba, txori hori normalean bueltatzen dela. <laughs> Kaiolatutako tutako, txoriak iesi egiteko egoten de, diela en, desiatzen eta berriz ba, egoak ematen dizkizun pertsonen gana, ba, bueno, barruak eskatzen dizula itzultzea. dan dogo soziedadeko zarela eta bertzetatik ezagutzen zaitugunok, bueno, beti ixiarrekin, estitute ixiar, ixiarte estitut zen banasketa eta hor saioren batean ere paperak trukatuta, edo izenak aldatuta beste zenuten. Bai, joa, ja fu aspaldi, bai bai, eh, lizarri eta Bai, instantzan gure gaiztokeria, ba parte elkarrekin parto hartu genuen final bakarra izango da hola eta ibili gineanekoa. Criston Pozarren neukan eta bueno, ba, ba ginen kritikoak, bueno, beti izan gaita sariketekin kritikoak eta hola ta ez dagoen bazergatik es dugu, ba, Gamberra da moduko bat iten eta orduan oso berdinia ginan, orain ez daukago iaantzarik, fisikoki, baina orduan bai eta eh ba kantatu zuen bestearen izenean. Eta atzen inor enteratu, ez da bertsueskolako lagunak ere, koardiakuak ere ez, osea, tenei sartu genean eh eta asmoan zen kartzelako gain komonera joan eta hor erropak aldatu eta orduan bakoitzak bukatzeak bere izenarekin eta izango zen erabateko nasketas eh e, puntuak eta eran ziren, no. esan latixiarra izagarrak ekiko zituen estitzuk eta ixiarra kantatutako bersoen batura, ez? Eta hola. Baina suerte txarra genuen, eh nerei tokatu zitza kantatzea eta orduan gaztea ginen eta eta mali zigutzi igual gaur egunean jetziko ginen bila komonera aitzakiren batekin, baina ez genun ez genun txista borobildu, baina bai, jentzari seria sartu genuen. Ba, atzen gutxirago izango, eh? Eta gainera esan behar dut, ba, isiara izpak kantatut zuela berzorik honena. Hortuan esan duten berzorik honena desaria estitxu, oza, nire izenean. Eta nire altxartzeko kinoa eten duen da isiara rekeziz, nik botadet, eta eh, nire izenean esan dut eta horri Eta aita eroztik esan izan dut, ba, nik handatueten berzorik honena izpak kantatut zuela, ez? Eta arrazoi, arrazoi dauka. Egia da guain, hain eh, besteko antzik ezakazutela, nik e... Eh, bueno, eh, bereisten ikasi nikasi inun, Bertxo Eudalekuta haste bete e, isiarrekin junintzen eta orduan, hogeita laborduz isiarrekin egoten nintzen ez gehot ja, Bera ja, jo, udarik, <laughs> Eta, hernaniarra izanik, zuri zer ekarpen egin dizu hernaniko Bertxo Eskolak? Bua, puf, kristona. E, guretzako Bertxo Eskola izan da, Sortzi urteekin, osea, umetan geneukan aktibitatea estraskolar bakarra, Zaned, ez, eta musika nere ibitzen gina, baina bueno, hola fisioz eta gustoa eta markautzi dugun aktibitatea estraskolar hori izan da, Eta eman gun koardilla bat. Orduan, gero ja iristen zanean E, nera bezarora. Eta hor dagonean nean nera bezarora talde baten barruan zaldetasun batik lotuta, adin desberdinekoak, niskak eta mutilak, eskola ikastola desberdinetan ibiligianak, beste herritakoak ere bai, gainera kalean saltxea montatzen dutenak eta beste herrietan ere afariak eta oihartzen ginen eh. afalta oihartzen du bertxio eta ere bagen dukana harremana, beste bertxio eskola askokin ez, joe hor da Em, sekulako giltza, eta gero ere, ba, bilbora ikastara junetan ere batzeko bertso eskola bat, osea em, ate asku irek, irekitzen dizkizu, berzolaritzak zentzu hortan, eh? zorun ere ustez da E, Gataroa bizitzeko oso dinamika polia. Seguru halako dinamika dagoela, danzaren bueltan futbolaren bueltan edo. Baina bersoak badauka hori badauka hizkuntzrekin e, eta eukaraerakin lotua dela, beraz ematen dizu kontzientzi bat ematen dizu, hizkuntza, lantzea, ematen dizu kulturmunduko jendearen bueno, berri eukitzea du inkluso ezaguttzeere bai, Eta ematen dizu ere ba, lehenengo proiektutan inplikatzen hasteare bai, ez? Basaiak antolatu behar direla, halako festetan parte hartzen duzu bersoa kantatuz, ba, gauza honen alde edo bestaren alde edo gauzatzea jastentzea, ezta? Orduan, antolatzeko gaitasuna, taldeko parte izatea eta talde izaera eta gero, bueno, ba bersoa lantzak ere ba lantzaitu gaitasun batzuk, ez? Ba, bueno. lagundu izan dizu. Seguruna bai, bai, seguruna asko, bai, hizkuntzarekin lan aitendunak dunak bai, batzuk izango dute antzerkialdeti landuko dute, beste batzuk landuko dute bersotan, beste batzuk idazten eta horrek denak seguru idazteakoan badaukala bere reflejoak, bai. Oain, ernaniko Bertxo Eskolatikan liburu bat argitaratzeko tan omentzeat, eh? Ja, eskuartean daukagu, bai. bai, bai, bai, ja, egia da, egia da, zei urte pasatu ditugu hortan, aspaldi behar hartzun kalean, da nik uste jendea jatzen da sinisture <laughs> baina bai. Osea, ja, eskuartean daukagu, eta urk ezpene izan gora apililaren zazpian. Igandez, ba, jai eguna ingo dugu, liburaren aitzakian. Eta liburari izena jarri dugu, Bertxoaren aria ernanin. Eta pixkat, bimendetako historia biltzen du. Mila sortzirunetik, gaur egun arte, Gaur egun erarte esan edu, bimila eta bairuko txapelketako finalare azaltzen dela, eta mirari martiarena eta damutuko zaitutu de programare bai. Bai, <gat> mirari! <gat> <risa> bai, bai, menezko, ez da, Eta, ez ze pasatzen da, amasei amazazpi urteko neskekin? E Ucite nata. A ber kontatuko dizuzuk. A ber ze pasatzen da. Merano jiotinon. Ni <laughs> <laughs> hautziatzen yanet. Eh? Bai, bueno, a bakoitzak bizi du normala da bere bizitza, bere, bere esperientzitik, eh? Eta bakoitzak hartzen ditu bere momentuan bere erabakiak, eh? Eta gero igual konturatzen zea, ba, zure erabakiak ez diala zureak bakarrik, eh? Edo kasualitatez, ba jende gehienak hartzaitu gula erabaki berdinak, eh? Zoraguna esuten dizu, kontxo, ba, nire gustatzen zain txokolatezko tarta, baina jende gust, gustatzen zain txokolatezko tarta, eta beste zerrez, ba, kontxo, ba, egual, eh, ez da, ki, tarta horrek badauk azer bai azkan, po, eh? Eta, eta nire bezaroan berzoarekin gertatzen dana, nik uste dut eh, ikertu beharreko fenomeno badala, eta, eh, bueno, Atrabituko dintzatek esatea, bertzularitza daukan erronka nagusietako bat dala, benetan nahi baldin badagu, e, berdintasuna lortu gai hortan. Esan nahi dut, bertxe pila bat asten dira, horrez dago niongo arazorik, bertxe neska pila bat dira. Eta gero, plazara etorri behar duenean, horlatu horrek plazara gaur egun, oza, hogeita marrurte dara emakumeek, plazan kantari, hogeita marrurte. Eta, osea, Ez da ezer, baina asko da, esan nahi det, e, berez, e, gaur egun punta-puntan dabilen gen, e, generazioa, maile lujanbio bat, iturriaga, elhortza, amets, sustrai, naituzuna jarria, Laia Martin, horiek denak, esan nahi dut, e, bertxo eskolatik e, mutil anianeska e, pasa izan du diabelan aldioietan, zergatik ez daude erdi eta erdi. Osean, nun, nun gelitu dira beste guztu eiek bidean, ez, eta zergatik gelitu dira bidean eta oso handoa, ba, listoak esango dit, ez, eske honenak iristen dira. Ah, bale, poso, orduan, e, zer esan ariazdu genetikoki emakumeak motzagoa galera eta gizonezkoak e, obeak direa, ba, ba, behar bada gaur egungo futbol ereduan, duan, ba, genetikoki izango du horrek zer, zer ikusia, baina bersotan ez de xin izten aladanik. Ose, emakume pilat atzean gelitu badia eta gizonak aurrera pasaren badia, e, nire esaldi oso konbentzitu eta da, ez da gizonak hobeak zirelako. Hasi dut, klaro. Bentsatzen dut bat, baino ongeiago zabiltzatela gai horren bueltan, baina gogoeta bat, behar ba publiko edo pribatua sí. bada, baina aurtengo bertxegunean, bi mila mm. eta hamanlauko e, inoiz ez bezala baina bate e, gauza erzeneratu edo holtza baina eraman zenituzten, berdintasunaren gaia e, tratatuz. Hortik zetorren gogoeta hori edo eskemak aportu behar dira bertxolaritzen ere? <laughs> Bueno, eh, ez da, egin, eh, ni bintzat alabizizan dut, nuen, paitzatuduta emakume asko eta ere kere bai, sekulako oparia egin zigula bertsozale elkarteak, ba, sekulako ba, oparia bertsozale elkarteak edabekizuelako, ba, bueno, zugexan ez unbezela, saltxa hortan, gabiltzan emakume talde zabalaren eskuztea bertsoeguna, eta esatea, benga, egin zuek bertsoegun bat zuen nede zuen bezalakoa eta zuen egan. Ez? Eta bertxoa eguna dan bezala elkartearen urteko ekintza potentenetako bat eta gizartean dauken hori hartzun zaulentakoa izan da konfianza horrekin horrela guztea, osea azakin dola esan gola sartzekoen bandeja, ez, ba, hori e, eskertzen diogu asko. Eta hortik aurrera, ba, bueno, ba, askesun bildu ginen irailan zan edo bai, irailan bildu ginen askesun ba, berzo inguruko ba, berrogei emakume. Eta hor ba beste gaien artean gai hauek zehkoiek ere ba, zeuden, baina ja ikusten zan 40 emakume hoien artean ba badago harreman bat emailen bidez saiotan elkartu izan garelako aurreko urtetik elkarrekin gausak egin ditur badago, badago inguru bat gai hauek lantzeko ezta Eta orduan, berso elkarteak jarriztu egunean aukera, genu, ba, nola, nola ez, nola ez digolduko erronka honi ez, orduan, egin dezagun berso egun bat, aber ber, egun bezalakoa, guk ze ikuseneko egon duke egun nortan, ez? Eta orduan egin genitun, ba, guri interesatzen zitzaizkigun gaiak, guri interesatzen zitzaizkigun planteatzeko moduak, guri interesatzen zitzaizkigun bertsoarriak egon dituen e, gainera, izan zen, e, bertso egun bat, guk amestu dutakoa izaneko lukeena, ez? Eta gure ametxetan saioak luzeagoak guak e, izatea egongo litzateke, baina ez du gulortzen isi arrez, bitu janaztona ez ditzio Meri ere ega batza ditegi esan Esatezu jargi gelituzitza izula, mirari Bitu, urtia pasadea Bestu udaleku batzuk beharko ituzu mirari Ez, ez, ya, ez dia atxarrak izaten, eh, udalekuak Bueno, ba, saiba mukerara iritsigea eta guain galdetegi morea erantzun beharko zuestitu. Eta dia amarr galdera, gonbidatu guztiak erantzuten dituztenak, albada labur. Hasi Argia dut. Argi asari amango iguzu? <gülüyor> Hau ez da, sa. Gusto da gontzera. Atsu gertzen galdera. Guzti guzti. Oso. Ze koloretako amapolak guztatzen zaizkizu? Gorriak! Zer da berdintasuna, zuretzako? existitzen esistitzen ezan bat. Ispilio aurrean jartzen zarenean, zer ikusten duzu? Azkenean, azkenean, azkenean, nire burua? Aunditzen zarenean zer izan nahi duzu. <gülüyor> Badokat ilusioa egun urteko amona beti alai bat izateko. E, bizitzan erreferenterik izan alduzu, Nor izan da. Bai, eukituta asko. Guztartzen zaizkiritola jendean, bai, e, jende mireztentuen jende desberdeni daukat eta asko dauzkat. Izen batez, baina asko bai. Martxuaren sortzia, zaroren 9 eta bosta, beharrezkoak dira? Noski baiet, e, batez ez zenez martxuaren sortzia dezelako egunak, festa eder bat eiteko, azteko eta orteik aurreakoak. Lan eguna amaitzen, etzeko giltzak eskoan dituzula, atea zabaltzen hastentzarenean, ze pentsatzen duzu? Orantze atozkid bi pizti, eta gainera salto eingo diate. <risa> eta hemendik ateratzen zarenean zertan hasiko zara pentsatzen? Beste errati dilaterako, ba, elkarrezketa baino berdola. 10retik zenbateko puntuazio emango zineke elkarrezketoni? Zuentzat hamarra eta nirea, ba, entzulek ez emarko dute. <laughs> ba, ez ditzu, dator datorren gonbi zure galdera e, utzi behar diozu. E, bueno, gai alibra da, nahi ba diozu bertxotan ere utzi galdera hori ez dugu inizeagin. Hori sozialean egingo dio. Itz lauz. Itz lauz. Nundik ateratzen duzu bizitzarako indarra, edo askotan hilabete baten barruan, ba, zubidoia eta subidoiaren artean dezkagun egun, makaloietan, ba, nundik ateratzen duzu indarra. Ba, nik ez dakindola lortzen dugun, baina jakingaben gabe urrengo egon bidatuaren zat beti galdera egokia ustet bai. dela. Ala, eta gaurkoan ere halaxe utzi duzu hemendik 15 egunera Pilizabalarekin izango garelako. Eta ja, zer antzuten digo? Hasutan. Ba, listo. dugu. Hala, gaurko ere. <laughs> Bi barru e, itzuliko gara eta lehen ez ditugu gure nazioarteko entzuleak agurtu ere ez eta nazio mm -hmm. Hori da gu munduko txoko desberdinetan <laughs> entzuten gaituztela eta Ez ditxu azuri eskerrik asko, galburekin izateatik kan. Zuegita hando ondo segi. Berdin.